Dodatek třetí: Býš mu v nebeský původ. V dávných dobách žil král jménem Maháviša. Během svého dlouhého života vykonal vznešené oběti a jejich výsledkem bylo, že se na konci života odebral do sídla Indry. Jednou na schromáždění bohů, kde byl i Brahma, Maháviša spatřil božsky krásnou gangu. Když na ní hleděl, Závan větrují náhle odvál oděv. Všichni nebeštěné odvrátili zrak, jen Maháviša na ní zíral i nadále, uchvácen její krásou. Za tuto neomálnost její Brahma proklel: Příště se zrodíš na zemi, ale v dalším životě se sem znovu vrátíš. Maháviša se na okamžik zamyslel a vzpomínal na všechny panovníky na zemi. Za nejzbožnějšího z nich považoval krále Pratýpu. Proto se Brahma zeptal, zda by se mohl stát Pratýpovým synem a Brahma souhlasil. Ganga, když viděla, jak je k ní vyšan přitahován, odešla ze schromáždění s hlavou plnou myšlenek jen na něj. Cestou potkala vasuj, kteří vypadali sklíčeně. Když se jí zeptala na příčinu jejich malomyslnosti, odpověděli: Proklel nás mocný, Ryši Vasišta. Budeme se muset brzy narodit na zemi jako lidé. Proto jsme tak smutní. Ganga slyšela, jak se osm Vasů snažilo Vasištovi vzít jeho nebeskou krávu Nandini. Manželka jejich vůdce Diaula svého muže upěnlivě žádala, a se jí zmocní protože tato kráva mohla každému dát vše, co si přál. Diao s žádostí své ženy souhlasil a s pomocí svých bratrů krávu ukradl. Když Vasišta krádež odhalil, strašlivě se rozuřil. Díky své mystické moci poznal, že krádež mají na svědomí vasové. Dotkl se posvátné vody a vyřkl kledbu. Vasuhové se o prokletí brzy dozvěděli a přišli za řeším. Krávu mu kajícně vrátili a žádali ho o odpuštění. Vasište však prohlásil, že jeho slova nemohou výjít na zmar. Znovu a znovu ho žádali o smilování, až nakonec řekl. Vás osm vasů se narodí na zemi, ale brzy se od kletby osvobodíte. Pouze diahu, hlavní viník, bude muset na zemi zůstat celý život. Bude cnostný, mocný a znalý ved, ale nesplodí žádného potomka. Bez skutečnosti se bude muset zdržet rozkoše se ženami. Vasuové požádali Gangu, ať přijde na zemi jako žena a stane se jejich matkou, protože si nepřáli vstoupit do lůna žádné ženy z lidského rodu. Když se jich ganga zeptala, koho si vybrali za svého otce, odpověděli ji. Žije tam král jménem Pratýpa, který bude mít brzy syna Šantánua. Tento princ je předurčen, aby se stal naším otcem. To gangu potěšilo. Šantanu bude v tělení v Maháviši. Usmála se. Určitě se stanu vaší matkou. Nyní jděte, kam si přejete. Brzy se opět setkáme. Za čas vasové poklesly z nebes a ganga se vydala na zem. Krátce poté, při toulkách po březích gangy, bohyni potkal Šantanu. Zasažen její krásou, cítil, jak se mu jiží vlasy. Její rysy byly dokonalé a zdobili jemný, hedvábný šat, Nádherný jako tyčinky lotosových květů. Otevřel ústa do kořán a nedokázal od ní odtrhnout oči. Ganze se pohledný vladaž také zalíbil a jeho upřený pohled opětovala. Její temné oči se setkaly s jeho a šantanovým tělem proběhlo vzrušení. Přiblížil se k ní a řekl: O nádherná! Ať jsi bohyní, gandarví, dánavou, asurou či apsarou, prosím tě, staň se mojí ženou. Zdá se, že nemáš žádného ochránce. Dovol mi stát se tvým útočištěm. Ganga cudně sklopila zrak. O králi, stanu se tvojí ženou a podrobím se tvým příkazům, ale mám jednu podmínku. Nesmíš zasahovat do mých činů, ať s nimi budeš souhlasit či nikoli. Nikdy mě také nesmíš oslovit hrubými slovy. Pokud se budeš chovat tímto způsobem, zůstanu s tebou. V opačném případě okamžitě odejdu. Král se nad její žádostí sotva zamyslel. Budiš, odpověděl okamžitě. Odvezl ji zpět do hasty náporu a ještě téhož dne proběhl svatební obřad. Do nebeské krásy gangy, zahleděný šantánu, nevnímal, jak plyne čas. Po společně stráveném roce, který mu připadal jako několik dnů, se ganze narodil syn. Pár dní po porodu však vhodila dítě do gangy, jejíž vody ho odnesly pryč. Ačkoliv byl šantánu vyděšen, vzpomněl si na podmínku, kterou mu dala ganga ani nic neříkal protože ji nechtěl ztratit. Po sedm let se jim každý rok narodil syn. Ganga pokaždé vzala dítě k řece a hodila ho do vody. Králi se vždy podařilo ovládnout se, ale když se Ganga chystala utopit jejich osmé dítě, již to nedokázal snést. Běžel za ní a křičel. Přestaň, o ty ukrutnice, proč zabíjíš naše děti? Vražetkyně svých synů, svými činy páháš velké hříchy. Ganga se zastavila u břehu řeky a otočila se k šantánovi. Jelikož toužíš po dítěti, toto nezabíjí. O králi, vezmi si je a vychovej ho jako svého syna. Bez pochyby tvému rodu přinese slávu. Podle naší dohody však teď musím odejít. Ganga pak nechápajícímu králi vyjevila svoji totožnost. Řekla mu o vasištově prokletí vasů. Tak jsem zbavila tyto bohy kledby. Toto osmé dítě je Diao, který bude muset zůstat na zemi po celý život. Shantanu pochopil, o co jde a došlo mu, že to všechno určil osud. Pokusil se Gangu přemluvit, ale byla neoblomná králí pak požádal, ať sebou dítě vezme na nebesa. Až z něj bude mladý muž, může se na zem vrátit. Ganga souhlasila. Držíce děcko u zmizela v řece. Zarmoucený Šantanu se vrátil do svého hlavního města Hastinápuru. Nadále vládl lidem a proslul cností. Občané ho milovali, a on vládl světu soucitně a spravedlivě. Říkalo se, že když na někoho jen položí ruku, okamžitě ho tím zbaví všech hmotných bolestí a úzkosti. Od té doby, co Ganga odešla, uplynulo několik let. Jednoho dne byl král na honu nedaleko Gangy. Když po břehu řeky štval Jelena, všiml si, že voda v řece Předtím hluboká a tekoucí proudem teče náhle tenkým pramínkem. Krále to udivilo a tak se vydal proti proudu, aby zjistil příčinu. Brzy narazil na bohu podobného mladíka, který připomínal samotného Indru. Přívětivě vyhlížející chlapec držel obrovský luk a svými šípy vytvořil hráz, která zadržovala říční proud. Král nad tímto podivohodným činem žasl a upřeně chlapce pozoroval ve snaze zjistit jeho totožnost. Chlapec náhle zmizel a král, který tušil, že to je jeho syn, promluvil k řece. Gango, ukaž mi moje dítě! Jakmile domluvil, zvod vystoupila bohyně, která onoho chlapce držela za ruku. Přistoupila ke králi a řekla. Zde je osmý syn, kterého jsme společně splonili. Nyní si ho vezmi, o vznešený králi. Pečlivě jsem ho vychovala. Pod vedením takových mudrců, jako je Vasišta, Šukra a Parašuráma, se stal zběhlým ve všech aspektech védského poznání a znalcem zbraní a vojenství. Poté ganga zmizela a chlapce zanechala se šantánuem. Král ho vzal zpět do města, kde se později proslavil jako bíšma.